Вовк почував себе знову духовним провідником Києва. Одно тільки гнівало його немало, що за ним не ступав князь та не дзвонили з писи гридню. Не було ні бояр, ні вогнищан, здебільшого тільки бідніші люди з передмість та околиці. Та ось похід зупинився. На Майдан навскач виїхало кілька сот їстців, а за ними біла громада пішої раті. Військо сотня за сотнею проходило повз Волхва. На чолі їхав на великому бойовому коні воєводам Мстислав Воєславич. Він одним поглядом обкинув весь Майдан на Берестовому і вмить догадався про все. Хрест. З рамен Христа звисали вінки, барвінку, чатиння та пізноцвітів. Цей дівчата прибирали його після відходу бояр та князя, і ніяка злочинна рука не нарушила їх. А тепер бойний вітер, який наганяв від заходу снігові хмари, розбивав ці вінки наче прапори. Правду казали поголоски про христову віру. Князь прийняв її та не заборонив почитати давніх богів, бо ось старий Волфу, як і раніше, веде похід жорців, якому Стислава були здивовані, як міг Володимир пробитися через печеніську стіну, повалити свена та ворохобників. Невже у цьому була якась вища сива? Мстислав побачив молодця, що з трудом пробивався крізь зюрбу і пізнав збранича. «Здоров був, хлопче!» – кликнув на нього. «Бачу, вітаєте нас з перемогою!» «Так, з перемогою!» «Князь велить вам стати у новому городі!» «Як то, адже великі Гридниці є на Подолі!» «Туди надоспіла саме Сіворська Радь!» «А тебе достойний князь просить у терем!» Станко під'їхав до Волхва, зіскочив з коня і поклонився старцеві. «Премудрий Волхве! Рідня боярина з мощаниці!» «Прохає тебе влаштувати після сьогоднішнього похорону на третій день похорон для боярина!» Господар покинув свою хату, осоротив жінку та дочку, а мені випало хоронити його. Горде волхва поблідло. Він увесь затруссь. Боярин, якого боярин? Не вже мощанине? Так його найшло на шляху військо князя і привезло з собою. Це ж член княжої ради. Аж до цієї хвилини гадав було Вовху, що мощанин таки встиг переконати князя у своїй невинності та що тільки завдяки цьому ні його, ні козняка не діткнула рукам стивого князя, а тепер, може, може, князі знає, де, як, коли й чому опинився мощанин на шляху наживий. Судороги пройняли старці від непевності, страху і сумнівів. Поява Володимира оказывалася тепер куди більша, грізніша та ще більше таємнича, як досі. Ні Станко, ні Мстислав, оповідаючи про останні події, не могли розібрати, якою-то силою розбив Володимир полчища поганих. Не розуміли, яким способом міг Володимир опанувати Берестово, не знаючи розташування сил ворога. Вони не знали, що військо Володимира прийшло саме в той час, коли Еріх наступав на нове місто. Отже, Берестово було без оборони. Але й так, яка-небудь із трьох ватах князя мусила здобути город і з'єднатися з людьми путяти та привезти Володимира в Київ. Володимир ніколи не зважився був вертатися у Київ, не маючи потрібних сил, щоб від одного маху розтрощити враховників. Не був зі нього дружини Олешича, він пішов був на зустріч Мстиславові чи Сіверській раді, і тоді вдарив би був на Свена. Та всі ці обставини не були відомі ні Станкові, ні Мстиславові, так що обидва вони, як і весь народ, ні на хвилину не сумнівалися, що тут надприродна сила вмішалася у хід подій. Прощання. Ритмічні удари вже від полудня звучали на подвір'ї козняка. Це раби та найняті робітники ставили навколо паркани, прибивали дошки, направляли двері та лавки. У хаті мили та прибирали кімнати, а старий козняк, одягнений у кожух та клепаню, з довгою патерицею в руках, сидів у сінях з Романом. «Недобре робиш, сину, що покидаєш нас знову», – говорив невдоволено старий. Я в невиплатному довгу у тебе і князя, і волів би, щоб ти був біля мене. Сам ти казав, що з весною всі дружини вирушають у похід. Я бажав би з моїх достатків причинитися до звеличання походу. А тут я вже старий, не зможу допильнувати майстрів, вибрати окупців ні зброї, ні одежі. Забуваєте батьку, що ваші гроші вивезені на Волинь, а не знати, як довго зможе берегти їх воєвода Соломирич. Він теж має вирушити весною». Князь хоче, щоб корсуняни і імператори побачили велич і силу володаря всієї Русі. Чому ж не їде туди Збранич? У Збранича діло досить з похоронами мощанина та спадщиною. Хм. і спадщиною. Старий невдоволено потряс головою. Від часу, як вияснилася справа смерті доброгоста, усе батьківське почування, яке мав старець для мертвого сина, повернулося до живого майбутнього дідича, його майна та дочки, усього з чим. Зжився боярин за свій вік». Та Роман тільки всміхнувся. «А що зробиш, якщо засніжить тебе у повороті?» «Я не гадаю вертатися верхи, ні возом, тільки водою. Попадуть дощі, то ще краще візьму сплав у поліщуків». На це не було вже відповіді. «То їдь з богами, синочку», – сказав по хвилині. «Велес тобі, проведерем буде». Роман похилився до руки старого. «Де ж Мирослава?» – спитавши Козняк. «У княгині ось я йду до неї». З богами, сину, вертайся, здоров. Оставайте з Богом, батьку. У городі на кожному кроці видко було, як тече життя вертається у давнє русло, перепинене воєнною завірюхою. Торги роїлися від продавців та покупців. Поруйновані хати направляли теслі та пошивальники, щоб перед осінньою непогодою мати захист над головою.